Під колесами прогримів старий дерев'яний місток. Під ним обізвалась луна і кинулась у бік. А в очі, в душу, почали входити старі верби. Серед них була й та, що за все життя не відійде від них. Побачивши самотню хату, Роман повернув на лугову дорогу і нею під'їхав до надгнилих полишних воріт, розчинив їх, Тачанка легко підкотила до стіжка сіна, що бавилося з місяцем і вітерцем. Тут близьня та сторожко оглянулися кругом, і тоді плече в плече підійшли до вікна, для якого лежало соняшне чинення. На їхній стук скоро звався переляканий жіночий голос. Ой, хто це? Від Зінов'я Сагайдака. Справді це Сагайдака? А вже ж... Ось заскрипіли хатні двері, стрельнула дерев'яна засувка на синешних, і на порозі стала немолода жінка. З-під її хустки вибивався вічний сніг. Вона пильно подивилася на близнят, на тачанку і ніби давно знайомим сказала: "Заходьте до хати, а я біля коней постою". Близнята на допомоги знайшли клямку відчинили хатні двері і вражено зупинилась біля двірка. До них чи то зіснув, чи то сказки, оберігаючи просвіченою рукою хистку зернину вогника, ішла, не йшла не дівчина, а сама краса. Як тільки вона глянула на них, як повела сполоханими віями, як вибила ямки на смаглявих щоках а вони ні так не хотіли їхати сюди. Близнюки перезирнулись і, розгубивши всі слова, знову втупили очі в молоду господиню, що бо ж йде до них і йти опасається. Здрастуйте вам!» Пів голосом привіталась вона, скинувши на хлопців довірливі очі, зупинилась, уже оберігаючи не зернятко вогника, а розріз сорочки. «То ви від Зінов'я Васильовича? Йому щось треба?» Наш командир просить, щоб ви приїхали в ліс. Оглянули йому рану. Насилу вичував Роман. «Зіновій Васильович поранений?» Скрикнула Ольга. «І тяжко?» «Напевне». «А куди?» «В руку». «То я зараз вберуся». Ольга поставила каганчик на припічок, а сама замитушилась, кинулась до камірчини, там одягнулась, озулась і знову до хати, щоб зібратися у дорогу. А брати стежили за кожним її рухом і зрідко перезирались між собою та похитували напатленими головами. Нарешті Ольга вийняла зі скрині дві сумки з медикаментами і сказала, «Тепер можна їхати». Поглядом прощання – вона окинула свою оселю і першою вийшла з неї. Судьба, зітхнув Роман. Судьба, погодився Василь. Біля тачанки мати попрощалася з донькою, схлипнула і попрохала близнюків. Ви ж дивіться сидіти за нею, бо вона у мене одна однісінька і перехрестила їх і коне тачанку і навіть кулемета. Близнята нахилились до матері, один поцілував її в одну щоку, другий в другу, вискочили на тачанку, на якій вже знічено сиділа Ольга. «Прощавайте, мамо!» Тачанка потягнула за собою зойк і почала намотувати на колеса розчавлену росу, відволожений пил і місячний смуток. Та всю дорогу лише кількома словами перемовилися близнята з Ольгою, вірячи й не вірячи, що вони везуть її в ліси. А от слово «судьба» весь час броніло в душі і Романа, і Василя. Це ж треба отак не гадано. Світанком утомлені коні під'їхали до командирської землянки, біля якої, пригорбившись, сидів старий Чигирин. Недобре передчуття не давало йому спати, а в очах стояли у тій зловісні плями,